Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alana bittaqwa wal istiqamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasal wasallim mubarik wa Ala Sayidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mawwalah amma ba'd Pemirsa televisi Berikut Indonesia Dimanapun anda berada Sungguh di pagi hari yang sangat indah ini Kita Senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menggapai cita-cita kita Menjadi orang-orang yang bertakwa Karena apabila kita bertakwa kepada Allah, pasti akan diberikan jalan keluarnya yang jelas dari Allah S.W.T. وَمَيَّتَّقِ اللَّهِ جَلَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُكُهُ مِنْ حَيْسُ لَهَ تَعْسِيبًا Luar biasa, rezeki juga pasti datang yang entah dari mana datangnya. Hanya Allah lah yang tahu. Namun usaha kita, mendekatkan diri kita kepada Allah S.W.T. Yang disebut dengan takwa, Mau diatur oleh Allah SWT Mau taat pada Allah Mau mengerjakan apa yang perintahkan olehnya Dan mau meninggalkan segala yang dilarangnya Alhamdulillah anda masih beserta di mimbar nurus salam Yang memang selalu kita rindu-rindukan setiap saat di pagi hari Hari kemis pukul setengah lima Di pagi hari ini tentu sangat indah ...juga yang hadir di studio. Apa kabar ibu-ibu? Aduh bapak-bapak nih, Kiai-Kiai ini sehat ya? Alhamdulillah, senang ya. Kita ngaji di pagi-pagi, kita mendengarkan ceramah, bertemu berseratu rahim, menuntut ilmu. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu SWT. Kekayaan yang luar biasa yang kita miliki. Dan tentu saja kita sangat berbahagia sekali. Di pagi hari ini, kembali Dr. Kiai Haji Muhammad Atami M.A.G. Beliau adalah uh, datang dari Maluku jauh-jauh untuk memberikan uh, pengajaran kepada kita. Judulnya ciri khas orang yang bertakwa. Judulnya begitu Pak betul. Ya Kota Ban nih. Barakallahu alhamdulillah. sehat alhamdulillah. Terima kasih. Amin sehat, Ustaz, ya Keluarga juga saya alhamdulillah sehat berkat doanya. Amin amin Allahumma amin. Baik pemirsa maupun kita yang hadir di studio, bersabar dulu kita akan mendengarkan ceramah beliau. Kita saksikan tayangan berikut ini Alhamdulillah Wasyukurillah ala nikmatillah La hawla wa la illa billah Pemirsa Tentu saya tersenyum berbahagia Bersama anda masih di pindah Nudhu Salam Baik pemirsa dan saudara-saudara kami di studio Ciri khas orang yang bertakwa Sering orang mengatakan Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT Atau semoga kita menjadi orang yang bertakwa Sebenarnya ciri-cirinya Orang bertakwa itu apa sih Silahkan Pak Fiyah Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa usallimu ala habibina Muhammadin Allah SWT Wa ala alihi tayyibina tahirin Wa ashabihi ajma'in وعالينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الافلام ميم ذلك الكتاب لا غيب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم يتقون. والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون صدق الله العظيم استاذنا saha hormati para asatiga para kiai para jemaah mimbar nurussalam pemersai yang terhormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa warahmatullahi wabarakatuh Kita di pagi hari ini patut memuja dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita secara bersama-sama Ditakjidkanlah Allah Rabbul Alamin Untuk datang ke stasiun televisi Republik Indonesia ini Untuk sama-sama mendengar nasihat-nasihat agama Yang insya Allah sebentar lagi akan kita dengar secara bersama-sama Perlu diketahui bahawa kita datang ke sini meluangkan waktu meringankan langkah semuanya itu semata-mata atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Negeri Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu banyak kalau kita hitung-hitung tak mungkin. Walaupun alfabet huruf alif sampai ya atau A sampai Z, itu kita susun, kita rangkai berupa kata, kalimat. Untuk menghitung-hitung nikmat Allah SWT, ta tak seorang pun akan mampu. Allah berfirman, A'udhu Billahi Minash rajim, Rejim, Wa in ta'udhu ni'matullahi la kuhsuhah. Kalau kita ingin mencoba-coba menghitung-hitung nikmat Allah SWT, yang datang bukan hanya siang dan malam, Sekun per sekun Detik per detik Menit per menit Jam per jam Hari per hari Bulan tahun Semuanya itu Kita ni'mati secara cuma-cuma Gratis Yang Allah minta dari kita Tidak ada yang lain Kecuali hanya Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala A'udhu billahi syaitan al-rajim wama maa jinna wal-insa Illa ya'budun Sadaqallahul azim Kata Allah, Aku menciptakan jin dan manusia ini tiada lain kecuali semata-mata hanya untuk menyembah beribadah kepada Allah Subhanahu Wataalla. Allah tidak minta rezeki dari kita, Allah tidak minta makan dari kita, Allahu Rabbul Alamin tidak minta minum dari kita. Kita yang minta, kita yang membutuhkan Allah Subhanahu Wataalla. Yang Allah minta hanya satu, agar supaya kita ini mau bertakwa kepadanya. Hanya itu yang Allah minta. Dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Para pemirsa, jamaah, semuanya Itu kembali juga kepada diri kita Tidak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Andaikan seluruh jin dan manusia ini Kufur Tidak ada satupun yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Maka tidak berkurang sedikit pun kebesaran Allah rabbal alamin Sedikit pun tidak berkurang Kalau semuanya kufur, ingkar, musyrik semuanya tidak ada satupun yang merubikan Allah Subhanahu wa taala dan seandainya seluruh manusia di bumi ini malaikatnya jin walau ada jin malaikat ya manusia semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga tidak menambah kebesaran Allah Rabbul Al Alamin yang kufur tidak mengurangi kebesarannya yang mukmin yang iman juga tidak menambah kebesaran Allah Jadi ibadah yang kita lakukan ini Semata-mata kembali untuk diri, diri kita masing-masing Hadirin saudaraku yang saya cintai dan saya hormati Perlu diketahui bahawa ibadah yang kita lakukan Apakah itu salat, wasa, zakat, haji Itu kalau kita simpulkan dia Semuanya hanya menjadi empat huruf taq wa ya taqwa hanya itu takwa kemudian ditafsirkan dengan bermacam-macam arti oleh ya. para ulama kita, para asatidz kita, para kiai guru-guru kita tapi mari kita lihat siapa sesungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin itu mari kita tanya kepada Al-Qur'an kita tanya Allah Rabbul Alamin siapa sih Orang yang bertakwa kepada Allah itu Ciri khasnya apa sih? Allah Rabbul Alamin dalam surat Al-Baqarah Berfirman yang tadi kita baca A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam mim Alif Lam mim Sebagian mufassirin, ahli tafsir Menyerahkan artinya kepada Allah SWT wa Allah wa'alam Allah yang mengetahui Sebagian Juga mengatakan Allahu'alamu bimuradihi Amen. Allah lebih mengetahui tentang maksudnya Apa itu maksudnya? Sebab itu singkatan-singkatan Ada juga sebagian yang mengatakan Bahawa itu Ada artinya Dan ini dari Ibn Abbas Radiyallahu ta'ala'at Beliau katakan Alif itu awal daripada huruf Alif dalam lafad Allah Kemudian Lam itu akhir dari huruf lam dari dapat jibril dan mim awal dari huruf muhammad mim jadi allah subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada malaikat kepada nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat jibril alaihi wassalam lalu apa sih isinya itu isinya wahyu daripada Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ini yang disampaikan kepada Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa itu isinya Zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin kitab Al-Quran itu Zalikal kitab la rayba fihi tidak ada keraguan di dalamnya tidak ada keraguan di dalamnya tidak ada keraguan Dari depannya tidak ada keraguan Dari belakangnya tidak ada keraguan Dari kanan-kiri tidak ada keraguan Kenapa tidak ada keraguan? Karena dia dari Allah Alamin. Maha benar Makanya setiap kita selesai membaca Al-Quran Biasanya Sadaqallahul azim Allah subhanahu wa ta'ala selalu benar dengan Firman-firmannya Zalikal <tuh> kitabu la raiba fihu danil muttaqib Kitab Allah yang tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya itu. Apa isinya? Isinya adalah hujan. Petunjuk. Petunjuk. Jadi petunjuk itu sudah ada Ustaz. Tinggal mau diambil enggak ini? Iya. Jangan orang bilang. Wah dia belum dapat petunjuk tuh loh. Enggak begitu. <laughs> <laughs> belum dapat petunjuk tuh orang. Enggak petunjuk sudah ada. Iya. Yeah. Sudah kelihatan mata orang alim sudah ada. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan memandang wajah orang alim itu saja ibadah. ibadah. Coba apalagi mau mengerjakan nasihat-nasihatnya. Ya. Dan nasihat-nasihatnya itu juga sebenarnya dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, kepada dari sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'i, tabi'in begitu berlanjut-berlanjut sampai kepada para ustaz kita. Baru kita belajar. Hudan sudah ada, petunjuk sudah ada. Tinggal orang-orang yang bertakwa saja, mau ambil enggak itu? Untuk siapa? Untuk lil mutafid. Untuk orang yang bertakwa. Takwa itu ustaz, gampang diucapkan. Ringan sekali ustaz diucapkan. Tapi pelaksanaannya itu, aduh, luar biasa. Tapi bagi yang mau, mudah. Tapi yang tidak mau, ya terasa sulit. Kalau dia biasa, tiap saat salat, tiap saat salat. Begitu sekali tidak salat atau bangun terlambat subuh... Apa sih tadi itu saya belum kerjakan. Ingatkan, -ingat, ya Allah ya Rabbi lupa subuh tadi. Ya Jadi orang yang bertakwa itu selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa kurang kalau ada ibadah yang dia tinggalkan. Ya. Hujan lil muttaqin, bagi orang-orang yang Betul. bertakwa. Takwa itu tadi saya katakan berat pelaksanaannya tapi ringan diucapkan. Satu saat sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Berkanya kepada sahabat yang lain Namanya sahabat Ubay bin Ka'ab Lalu sahabat Umar berkata Wahai sahabatku Ubay bin Ka'ab Apa sih takwa itu? Disebutkan begitu ustaz Apa sih takwa itu? Coba jelaskan kepada aku Padahal Sahabat Umar Ibn Khattab ini orang juga yang bertakwa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi saking hati-hatinya apa saking itu ya? Ya, ya saking <laughs> <laughs> hati -hati, sangat, ya. Sangat, eh? sangat sangat ya. <laughs> sangat <laughs> sangat <laughs> sangat sangat bertakwah kepada Allah Subhanahu Wataala <laughs> sangat hati-hati hmm. hati betul mau betul betul pokoknya sudah tidak bisa diragukan lagi ketakwaan hmm. para sahabat itu. Tapi karena kepingin mau lebih baik kualitas takwanya itu, lalu kemudian bertanyalah sahabat Umar Al Khattab kepada Ubay. Sahabat Ubay menangkap. Apa, wahai sahabatku? Takwa itu apa? Sahabat Ubay berkata, Wahai sahabatku Omar, Apakah anda pernah berjalan di tempat yang berduri? Satu jalan yang penuh dengan duri? Duri ya? ya Pasti tajam itu duri. Ya. Kalau enggak tajam bukan duri namanya ya? ya? Sahabat Umar berkata, Pernah. Lalu sikapmu bagaimana ketika kau berjalan di tempat yang berduri, Jalan yang penuh dengan duri itu? Apa? Sikapmu, dia bilang saya sangat berhati-hati, sangat berhati-hati. Berhati ada jalan penumbuhi kita jalan, enggak ngawur raya jalan kan? Ya. Kaki mau ya. dilihatkan sudah ada mata kepala kita pakai mata kaki juga untuk lihat. Jadi, jalan hati-hati. Kalau sudah hati-hati, akibatnya apa? Selamat, selamat kita. Dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini juga Kalau kita mau berhati-hati Maka insya Allah Kita akan selamat Orang yang bertakwa kepada Allah SWT Bapak Ibu Hadirin Para pemirsa yang berbahagia Allah SWT memberikan ciri khas yang pertama Ciri khas yang pertama Kata Allah SWT Yang pertama adalah Al-ladhina yu'minuna bil-ghaib Mereka pertama-tama Beriman kepada yang gaib Apa itu yang gaib? Yang gaib itu yang tidak kelihatan mata Seperti jin, Ruh Itu yang gaib Ada kita, kita rasakan ada Kemudian para malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala ya. ya. Dan Allahu rabbul alamin itu sendiri jadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT Beriman, percaya Kepada yang gaib Para malaikat Allah SWT Yang kita yakini ada 10 malaikat Yang masing-masing dengan tugasnya Kemudian kita yakini Juga para jin Diciptakan oleh Allah SWT Sebab dalam Al-Quran disebutkan A'udzubillahimna syafanir rajim Wal jannah khalaqnahu min qablu min naris Samum dan jin itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan lebih dahulu lebih awal daripada manusia dari api yang tak berasap api yang biru yang tidak ada asap yang panas betul min naris samum wa khalaqal janna jadi ada jin dulu baru setelah itu manusia kita percaya itu semuanya Kenapa karena diceritakan Allah Rabbul Al Alamin dalam Al-Quran Yang tidak ada keraguan tadi Zalikal kitabu la ra'im Fihi hudan lilmutaqib Pertama, ciri khas Kita yakin dengan yang gaib Kita yakin adanya Allah Rabbul Al Alamin Allah Rabbul Al Alamin yang menciptakan langit, bumi, kita semuanya Semua alam ini diciptakan oleh Allah Rabbul Al Alamin dan insya Allah besok di akhirat masing-masing orang akan diminta pertanggungjawab terhadap amal perbuatannya masing-masing. Yang kerja baik akan dapat baik, yang kerja jelek akan dapat jelek. En khairan fakhairu, en sharan fashar. Dalam surat al-Qadar itu, bagaiman? Ya amal misqala zaratin khairan yarat, misqala zaratin syarran yarat. Sekecil apapun perbuatan baik sebesar zarah kecil pasti akan dilihat akan kita terima ganjarannya hasilnya yang jelek juga pasti akan kita terima yang tanam duren dapat duren ustadz yang tanam timun dapat timun enggak duren enggak toh nggak bisa itu, itu enak belum duren, <laughs> belum ada tanaman seperti itu di dunia di akhirat pun tidak ada <laughs> duren buahnya duren. duren timun buahnya timun Timur. baik hasilnya baik jelek hasilnya jelek ya tergantung ciri khas orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Allah Rabbul Alamin yakin betul akan adanya hari akhirat, yakin betul akan adanya kiamat itulah keyakinan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, itu yang pertama yang kedua Allah Rabbul Alamin berfirman dalam ayat yang selanjutnya wa yukimunas salah mereka juga mau Menegakkan salat Mau mengerjakan salat Mau mendirikan salat Salat yang dikerjakan itu Salat yang ditegakkan itu Salat yang didirikan itu Kepentingannya juga balik kepada kita <tuh> Allahu Rabbul Alamin Menjamin Ini ciri khas yang kedua Menjamin Orang-orang yang beriman yang percaya kepada yang gaib-gaib itu dia nah. harus menegakkan salat Yang bisa mempengaruhi dirinya Dari jangan sampai mengerjakan perbuatan kejidan mungkar okay. Ustaz. Ayat Ustaz ingat itu Bagaimana bunyinya itu Inna salata tanha Anil fa'asy' wal mungkar Allah subhanahu wa ta'ala Menjamin Bahawa orang yang salat dengan baik dan benar Maka salatnya ini Bisa menjadi penghalang baginya Untuk jangan mengerjakan perbuatan keji dan mungkar Bahkan orang mengerjakan keji dan mungkar Juga terhalang Terhalang, terhalang. bagi kita Ada yang niat jahat bagi kita Karena Allah subhanahu wa ta'ala Menerima salat kita Itu jadi penghalang bagi orang yang niat jahat dengan kita Apalagi kalau setiap salat kita baca Setiap selesai salam Allahumma anta salam Wa minta salam Wa ilaika ya'udu salam Tuhayyina Rabbana bis salam Wa adikna al-jannata daras salam Tabaratta Rabbana wa ta'alaita Ayat al-jalali wal-ikram Wa adikna al-jannata daras salam Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita Ke al-jannah Rumah, tempat yang salam Tempat yang aman, sejahtera, damai Itu yang kita doakan jadi kalau sudah penuh dengan kedamaian, siapa kira-kira yang mau membuat satu kejelekan buat kita? Ya. Melihat wajah kita saja mereka sudah rasa tenang. Ya. Karena sholat tiap saat, wudhu tiap saat. Bayangkan ibu-ibu, dalam sehari semalam itu Ustaz, lima kali wudhu di bahasa ini wajah. Bayangkan, paling kurang. Aling kurang. Apalagi kalau sebelum make up, Ustaz, ya. dasarnya itu wudu dulu. Wudu dulu ya. Ya. Sebelum make up dasarnya wudu dulu, foundation. Foundation. Sudah <laughs> ngeri juga ya. <laughs> Seperti itu. Ya. Jadi salat dia menjadi penghalang bagi niat jahat orang. Tanha anil fathah al mukar. Tapi sebaliknya, kiri kedua ini orang yang salat tapi dia tidak bisa mencegah dirinya daripada perbuatan keji dan mungkar kata nabi kita Muhammad sallallahu oh. alaihi wasallam man lam tanha hu salatuhu minal fahsya wal munkar lam yazdat min allahi illa bu'd. Orang yang sudah salat tapi tidak bisa mencegah dirinya daripada perbuatan keji dan mungkar orang ini bukan semakin dekat dengan Allah taala tapi justru semakin jauh Dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi dipertanyakan sholatnya kayak apa Dipertanyakan ya, ya, ya. Makanya perlu dikoreksi dulu ya. Makanan yang masuk ini bagaimana Takfian yang dipakai ini bagaimana ya. Tempat sholat ini bagaimana Harus dipertanyakan Makanya biar sedikit Yang penting ada barakahnya ya. Kita sering berdoa Allahumma barikli fi rizki Wa barakatan fi rizki Iya wa taubatal qablal maut dan seterusnya dan seterusnya. Wabarakatan firizki kita tidak minta yang banyak ya Allah kasih rezeki yang banyak. Yang banyak yang tidak ada berkah cepat sekali rasanya banyak itu berkah gitu Ustaz. Wah itu lebih bagus ya. Saya juga itu sebenarnya yang banyak berkah itu semuanya juga mau iya wasi'an rizqan wasi'an thayyiban barakatan ah coba semuanya ya rizqan wasi'an <laughs> ha? <laughs> halalan thayyiban <laughs> jadi halal baik berkah oh itu kalau ada seperti begitu alhamdulillah mudah-mudahan ya itu sangat luar biasa ya salat yang mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar itu yang kita cari ini ciri yang kedua ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala khas yang kedua yaitu solat yang bisa mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan muntah kemudian yang seterusnya Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan dalam ayat ini waladhina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min kablika wa bil akhiratihum yuqinun iaitu orang-orang yang beriman kepada apa-apa yang sudah diturunkan kepadamu yakni Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad sallallahu wasallam untuk kita kerjakan. Kita semuanya beriman untuk itu. Dan apa-apa yang juga diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita beriman kepada apa yang sudah diturunkan oleh Rasul Muhammad Sallallahu oh. Alaihi Wasallam, beriman kepada yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad Sallallahu oh. Alaihi Wasallam seperti kitab Injil, hmm. kitab Zabur, Taurat, oh. Surah Ibrahim, Surah Musa, kita beriman kepada sebab itu diceritakan dalam Al-Quran. Al Al ya. Sudah barang tentu yang memang benar. Oleh karena itu, kalau ini sudah kita miliki, maka syarat-syarat orang yang bertakwa sudah kita pegang Allah. iman itu sendiri mempunyai tiga komponen ustaz hmm. tasdikum bil jinan takrirum bil lisan amalun bil arkan jadi kita mengimani kita benarkan dengan hati tasdikum bil jinan kita ucapkan dengan lidah takrirum bil lisan kita ucapkan dengan lidah bahwasanya apa yang diturunkan pada zaman dahulu itu benar, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad juga benar adanya. Ya. Wa amalon bil arkan. Ya. Pembenaran semuanya itu kita ikuti dengan perbuatan-perbuatan kita. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau mereka ini sudah kalau ciri-ciri khas ini sudah dilakukan, sudah dikerjakan ya. beriman kepada yang gaib. Kemudian menegakkan salat dengan baik. Kemudian beriman kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada apa yang diturunkan sebelum beliau dan kepada hari akhir, datangnya hari kiamat nanti, ketika langit sudah pecah. Ida sama umfatorat, wa idal kawatibun tasarat, wa idal biharu fujarat, wa idal quburu buatrat. Alimat nafsu mana? Subhanallah. Kalau tsunami yang ada di Aceh kita lihat saudara-saudara kita saat itu kan sedih kita, sedih. sangat sedih. Kita berdoa mudah-mudahan mereka tabah semuanya. Tapi yang akan datang, hari yang akan datang ini, Subhanallah, kiamat yang akan datang bukan hanya tsunami Aceh, seluruh dunia tsunami tidak ada yang selamat. Gunung-gunung berterbangan, hancur. Ia semua umfatorat apabila langit ini sudah pecah. Subhanallah, ngeri rasanya. Izah sama ya. omfatarat ya. waidal kawati bencatarat dan apabila ini bintang-bintang sudah berantukan bertabrakan satu dengan yang lain meteor satu yang jatuh di bumi kita saja sudah terjadi gempa sedemikian rupa. Ustaz. Ya. Ini seluruh bintang, seluruh bintang berantukan satu dengan yang lain. Subhanallah. Izah sama omfatarat waidal kawati bencatarat waidal lebih arufu jiratayi. Apabila lautan telah meluap semuanya semua lautan. Tsunami seluruh dunia Masya Allah Mau lari ke mana kita ini Kecil rasanya Makanya kalau ada yang sombong ustaz Allah. Ya Allah Sedih rasanya Sombong kerana ilmunya Sombong kerana hartanya Sombong kerana Angkatnya. cantik, ganteng Ya Allah Secantik-cantiknya orang Nanti jadi tengkora Ustaz ya Allah. Betul dah Ibu-ibu ya. Segaga cara orang tengkorak Dimakan ulat juga Yang kaya, yang miskin dimakan ulat nah, Ya Allah ya Apa yang mau disombongkan? Apa yang mau disombongkan? Apa Apalagi kalau kita ingat Asal-usul kejadian kita Ya Allah ya Tapi orang yang bertakwa tidak ada kesombongan pada dirinya ya. mereka selalu tawadu ah tawadhu tawadu Tak pertama tadi tawadu, tawadu. rendah hati ya. semakin berisi semakin merunduk semakin kaya sedekahnya semakin banyak Allah zakatnya semakin bagus ya. Yang belum pergi ke haji dikasih naik haji ustaz, kayak pimpinan kita ini ya. Alhamdulillah Aa, betul. <laughs> kayak pimpinan majlis zikir Nuru Salam keluar nah. ya. Selalu kita dikasih naik ke haji kita. Orang-orang sual bicara dan lain-lain itu biasalah dunia lah, begitu. Dapat dunia sekarang yang tidak ada orang bicara orang di mana ustaz? Hmm. Tidak ada. Dunia sekarang ini banyak orang bicara orang. Tapi idah kalau jahiluna kalu salama subhanallah. Apabila orang-orang jahil loh. Wajda kata bahumul jahilun orang-orang jahil yang suka membicarakan mereka memfitnah mereka menghasut mereka Qalu salama ucapan ahli syurga yang disampaikan salama salama salama coba lihat itu wabil akhiratihum yutinun jannah syurga. syurga juga yang lain kita yuqinun kita percaya Apalah neraka kita percaya ya, Ustaz neraka itu siksaan yang paling kecil, yang paling rendah di neraka itu sendalnya neraka dipakai itu otak mendidih Ustaz. Allah, Allah. Aswul deh. Pedang-pedang cara neraka. Ustaz Surustov ini. Aswul deh. Kita terangin neraka sebentar lagi kita saksikan tayangan berikut ini. <laughs> kelihatannya serem seram benar. Seram ya. Seram Ustaz. Tapi kan kita harus percaya bahwa bahwa ada kan? Ada. Ada. ada. Ya, tapi kok kelihatannya sekarang ini banyak benar yang enggak takut sama neraka gitu kelihatannya. Tapi dia enggak percaya dong sama yang gaib atau gimana itu? Iya, jadi biasanya Ustaz, orang-orang yang lupa itu itu mereka dalam keadaan yang Allahu Rabbul Alamin belum memberikan peringatan kepada mereka. Hmm begitu sekali dikasih ingat langsung Allah yang dikenal Allah keluar dari mulutnya Allah keluar juga ya keluar juga akhirnya lalu ingat bagaimana kalau saya di neraka alangkah indahnya kalau saya di surga hmm. jadi siksaan neraka terus diingat bayangkan Ustaz api yang ada ini itu kena sedikit saja kita sudah aduh ya api yang kita punya api yang uh, kita punya yang ketemu hari -hari, Tiap ya? hari kita gunakan untuk masak Manfaatnya untuk kita, untuk rokok. Itu aja, apa tu? Ketika kembang api aja kita kagum, kagum. Ya. Lah, yang di neraka itu sendalnya kita pakai otak mendidih, Ustaz. Allah. Lah, bagaimana kalau sampai di betis? Bagaimana kalau di jempulung? Allahu ya Akbar. Allah. Gak bisa kebayang lah. Gak bisa kebayang, sama sekali nggak bisa kebayang. Sebaliknya syurga syurga subhanallah ada orang yang susah di dunia ini susah sama sekali susah, orang Arab bilang pagar hmm. ok, tau oh pagar ya nah ini rejal pagar ini di jadi susah betul susah, sangat susah tidak ada orang yang miskin di dunia seperti dia ini tapi ibadahnya bagus sholatnya bagus, puasannya bagus semua amal kebajikan yang Al Mustafa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita dia kerjakan dengan baik. Orang kaya itu. Ya, Tapi rangkaya. miskin di dunia, ya. Ya. miskin harta ya. Miskin harta. Tidak ada orang di dunia yang sudah seperti dia dalam riwayat disebutkan begitu. Lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala karena amalnya yang begitu bagus dimasukkanlah ini orang si fulan ini ke surga Nya Allah Taala. Lalu Allah bertanya, ya fulan. Apakah ente pernah susah di dunia? Dia bilang, Ya Rabbi, Ana paling senang di dunia. Allah. Kenapa demikian? Kenikmatan surgawi menjadikan dia lupa terhadap kesusahannya di dunia itu. Coba bayangkan, subhanallah. Asyik betul. Ya? Dia lupa. Dia lupa. Ibadah asyik. Ibadahnya bagus, semuanya bagus. Tapi pagar, miskin. Akhirnya masuk Surga. Allah bertanya ya Fulan, Apakah ini pernah susah di dunia Dia bilang Ya Rabbi tidak senang sepanjang masa Subhanallah Karena apa sekali lagi Kenikmatan syurga Menjadikan dia lupa terhadap kesusahannya di dunia Luar biasa Dan sebaliknya Ibu-ibu Sebaliknya Ustaz Orang yang pernah senang di dunia Tidak ada satupun yang kaya Seperti dia di dunia Mau apa saja Ada apa saja yang diinginkan pasti karena furus banyak. banyak, banyak duit ya, banyak ya, hmm. ya, ya. ktp, dokat dokatnya bak orang <laughs> jakarta banyak bak dokat, <laughs> banyak duitnya, <usah. laughs> ya. mau apa saja jadi, ya, ya. tapi karena salatnya tidak, puasanya tidak, zakatnya tidak, tidak percaya kepada yang zaib, eh? sudah, apa akibatnya masuk? Neraka. Neraka, na udzubillah. Na udzubillah. neraka masuk neraka lalu ditanya ya fulan apakah ente pernah senang di dunia dia bilang ya rabbi di dunia anda pernah senang pagar selamanya anda pernah senang hmm? farahnya orang paling cahaya di dunia ini ya, ya. kenapa sakitnya siksaan di neraka menyebabkan dia lupa terhadap kenikmatan-kenikmatan yang selama ini dia dapat di dunia wa ya. na'udzubillah Allah Nah, sekarang kita tanya kepada ibu-ibu. Ya. Mau jadi orang fakir yang ibadahnya bagus atau kaya yang fasik? Nah, oh, lebih nginggung enggak? Maunya dua-dua, Ustaz. Kaya tapi kaya tapi kaya, tapi ibadah bagus, oh. alhamdulillah. Alhamdulillah. alhamdulillah. Itu berarti sesuai dengan doanya setiap saatnya. Rabbana atina fiddunya hasanah wafil wafil hasanah wafil, wafil. wafil. wafil. wafil. agaban itu yang betul yeah. pilih dua-duanya yeah. kan namanya memilih Ustaz yeah. kenapa harus pilih yang susah tapi ibadah bagus padahal ada pilihan lain senang ibadah bagus masuk yeah. naran masuk jannah yeah. syurga di dunia pengennya empok hasanah mm. <laughs> jadi akhir-akhir dua-duanya dalam hati Ustaz <laughs> <laughs> ya, dunia bagus <laughs> tapi <laughs> bener nggak dikerjain nggak tuh ah dunianya pengen bagus di akhirat pengen bagus ya kita harus bertakwa kepada Allah swt ya kelihatannya silakan ibu-ibu ada yang mau bertanya yuk ini sebelah sini dulu saha ayo yuk saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Haja Warningsi Dari Majlis Na'lim Nurul Iman Bogor Yang saya akan tanyakan Mudah-mudahan Bertakwa ini dengan takwa yang Sesungguh-sungguhnya Dan mudah-mudahan kepada Bapak Kiai Yang sungguh-sungguhnya bagaimana caranya Itu aja yang saya akan tanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, langsung langsung. Aja. Bagaimana supaya orang bisa bertakwa dengan sungguh-sungguh? Ya. Yang penting istiqamah. Amal yang disenangi itu, Bu, itu sedikit tapi istiqamah. Apalagi kalau banyak dan istiqamah. Wah, sangat luar biasa. Jadi, kita istiqamah. Misalnya kita mau salat. Zuhur tepat waktu. Asar tepat waktu. Maghrib Isya Subuh, Semuanya tepat waktu Kita istiqamah di situ Kita tahu lah insya Allah Nanti Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengangkat derajat kita Ke satu derajat yang ter terpuji Itu dulu Setelah istiqamah ini sudah dilakukan Dikerjakan dengan baik ada betul itu Kan dalam Satu riwayat ada tuh Kalau ibu pernah baca Seorang yang menjaga salatnya dengan baik Wuduknya dia jaga dengan baik Maka salatnya ini akan naik kepada Allah Subhanahu Wa Taala Berupa satu makhluk Makhluk ini begitu baunya harum Angis sekali Sampai ke pintu-pintu langit Kemudian Ada suara Bau harum apakah itu Kemudian ada jawaban Bau harum itu adalah Bau harum salatnya si fulan Dan makhluk yang tadi naik berupa satu wujud yang harum itu dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah, jagalah si fulan itu sebagaimana dia menjaga diriku subhanallah coba tapi sebaliknya seorang yang wuduknya asal asalan, tidak dijaga salatnya juga kadang subuhnya juga sudah jam 8 kenapa tertawa ini sun? bukan kadang lagi sering kali ya eh. <isisa> <in tuh. us predefinie> eh, jam 8 baru kaget eh, zuhur sudah dekat asar gabung aja. maghrib sudah dekat isya subhanallah eh, tidak dijaga baik ini salat maka salatnya seperti ini akan naik dalam satu rupa bentuk yang busuk baunya. Allah. Kemudian para malaikat bertanya bau busuk apakah itu? Nauzubillah min dzalik. Lalu kemudian datang jawaban. jawaban. dari makhluk yang busuk ini. Ya Allah, campakkanlah si fulan itu. Abaikan dia sebagaimana dia mencampakkan aku dan mengabaikan aku. Nauzubillah min dzalik. Jadi yang penting istiqamamu amal sedikit tapi kita rutin kerjakan kita jaga betul maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan dekat tempat kepada kita dari sisi-Nya langsung maqamul mahmuda apalagi setiap malam bangun tahajud maqamul mahmuda itu akan kita dapat maqam yang terpuji auzubillahi minasyaitonirrajim waminallayli fa tahajjad bihi nafilatan laka asa ya ba'thaka rabbuka maqamul mahmuda di waktu malam ketika orang-orang sudah pada tidur semuanya ya. maka kita bangun mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya rabbi ya rabbi minta ampun kepada Allah taala maka orang seperti ini kalau dia jaga salatnya tahajudnya dengan baik maka Allah akan angkat dia ke pada satu derajat derajat maqam mahmudah Mahmuda. maqam yang terpuji ya. dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala tapi kelihatannya sih kalau bangun malam sih sering juga sih orang-orang ya orang-orang pada tidur kita bangun Kamar mandi, ya kan. Kedengeran sih, kayaknya si Udu. Iya. Masuk lagi ke, ke tempat tidur. Tidur lagi. <laughs> Na'udzubillah. Nah, nah, nah, Tapi iya. itu untuk yang di sana. di sana, iya. Abis <laughs> sekedar melihat <laughs> berapa ya AC Milan sama Manchester United. Ya itu kan Tidur lagi. <laughs> Naudzubillah, Naudzubillah. Na ini intermesa, Bagi orang sini, woo, oh, cakap-cakap wajahnya, wajah air budi semuanya kelihatan ni. Amin. Bar ya. ya. ya. Nurusalam. salam, ya. Nuru salam. Ya. Namanya nur Nurusalam. Cahaya, cahaya membawa keselamatan. Selamat Insya Allah cahaya al membawa keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Amin. Sebab kata Nabi Muhammad SAW, waddiinabzi biadi. Demi Allah yang jiwaku kata Nabi dibawa gendamannya kekuasaannya. Ma ba'dad dunya illa aljannah awinnar Subhanallah Demi Allah kata Nabi yang jiwaku berada di dalam genggamannya. Ya Allah subhanahu wa ta'ala Setelah dunia ini tidak ada lagi kecuali tempat syurga Atau neraka Abul jamin tinggal pilih Tinggal pilih kita maunya ke mana Golongan kanan Atau golongan kiri Iya Insyaallah, Insyaallah, dan kenikmatan syurga Subhanallah. Tidak ada jalan tengah, Dua saja. Walidhi nafsi biyadi. Jadi ini hadis dari Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walidhi nafsi biyadi. Demi Allah, yang jiwaku di bawah genggamannya, dalam genggamannya, maka ada dunia. Tidak setelah dunia ini, illa jannah. Aminah. Syurga atau neraka. Syurga subhanallah digambarkan Nabi kita Muhammad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala. la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatrun 'ala qalb al-bashar. Ke kita kan dengar di sini ada kenikmatan dunia. Kenikmatan syurga la 'ainun ra'at, mata belum pernah melihat keindahan seperti itu. Subhanallah. Keindahan seperti itu juga belum pernah dengar oleh telinga dan belum pernah tergores dalam hati setiap hmm. insan di bumi tentang kenikmatan syurga bayangkan Ustaz sungainya itu dari madu wow. jadi kalau di dunia ini mereka bilang mandi madu hmm. di syurga berenang madu bisa madu, ya. karena sungai ya. Ya. min asalim musafah sungai madu murni sungai dari susu subhanallah min labanin Bahkan sungai dari khamar Ustaz oh, ya. Khamar surga ya. kamar di dunia minum teler Ustaz <laughs> Apa teler itu? Mabuk, Mabuhin Bernang sambil minum tidak apa-apa Nyelam ya. sambil ya. minum Tidak ada masalah Disiapkan untuk siapa? Al-Muttaqin Orang-orang yang berkakwa kepada Allah Subhanahu SWT Siapa itu tadi kita sebutkan ya? beriman kepada yang gaib mendirikan salat lima waktu dengan baik, kalau mau malam lagi bangun tahajud, nawafil juga dia kerjakan untuk pelengkap semuanya itu. Ya. Eh? Kemudian dia juga beriman kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang lalu-lalu juga para nabi dan rasul, kepada hari akhir. Ulaika humul muflihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ayat lanjutnya ulaika 'ala huda rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk sudah, sudah. Dari Allahu Rabbul Alamin Waulaikahumul Muflihun Mereka mendapat keberuntungan Keberuntungan dimaksud di sini bukan hanya duniawi ya. Atau ukrawi Dua-duanya dapat Ustaz Keberuntungan dunia keberuntungan Juga keberuntungan di akhirat. akhirat Siapa yang tidak mau Masuk syurga Diminum sedikit Ustaz apalagi telaga kausar telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diminum setetes itu abadan selamanya tidak pernah haus tidak pernah haus setetes apalagi kita mau ikuti lagi dengan mau memelihara anak-anak yatim piatu subhanallah janda fakir miskin kita santuni Ya timpiatu kita oles oles apa kita sapu sapu ini kepalanya Sa jangan disapu aja disapu disapu kalau orang bisa biasa lama lama orang tidak boleh <laughs> <laughs> betul itu dioles ya Alhamdulillah saya ambil duitnya dan orang seperti ini Ustaz Subhanallah hatiin kata Nabi Orang-orang yang pelihara anak yatim dioles kepalanya disantuni, hmm. apalagi disekolahkan sampai jadi sarjana. Allah, Allahu Akbar. Dengan aku kata Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti, seperti ini. Ya. Ini jauhnya seberapa sih? Paling begini nih jauhnya. Gak lebih Seperti ini. Saking dekatnya. Saking dekatnya. Ah, Sudah sedih tanda. Sudah asyik asik betul, tapi kan lama-lama waktunya habis juga ya, rupanya waktu juga yang memisahkan kita, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, khususnya dengan kaya tamimi yang memang betul-betul jauh, dia ya, dari berapa berapa jam dari sana Pak? kalau langsung 3 jam, 20, 3 jam 20, menit. 20 menit terbang ya, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat Amin. keluarganya Amin. sehat, Amin. dan mudah-mudahan bisa menyampaikan ilmu Amin. punya kepada Amin. Kita, Amin. kita sekalian Amin. Amin. pemirsa dan ee eh, Sahabat-sahabatku di studio Demikian, Mimban Bu eh, Pagi hari ini, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita Amin. sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian kesimpulannya, yang ditutup dengan doa Baik, terima kasih uh, Ibu-ibu, bapak-bapak, para asatida Pemirsa yang berbahagia Dalam mengarungi kehidupan dunia Yang hirup pikuk seperti ini Dalam mengarungi lantai yang begini licin. Tiada orang yang selamat kecuali dia harus berbekalkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri khas orang-orang bertakwa sudah kita jelaskan tadi. Yaitu percaya kepada yang gaib, mendirikan salat, kemudian dia mengeluarkan zakat hartanya dia keluar kepada Pekir miskin yatim piatu, beriman kepada hari akhir, juga beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang berikan kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi juga kepada nabi-nabi yang dahulu. Kalau ini bisa kita pegang, maka insya Allah kita akan selamat dunia, selamat akhirat. Sebagai penutup, ingatlah selalu Firman Allah Subhanahu Wa Taala: "Aulibillahmin Shaitanir Rajeem, wasadak Allahul al Azeem, watazuwdu fa inna taqwa Berbekallah, karena tidak ada bekal yang paling baik baik untuk di dunia ataupun di akhirat kecuali takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Ustaz yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Wa ala ala Sayyidina Muhammadin fil awalin Wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Wa ala ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في المل عل الى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد حتى ترث الارض ومن عليها وانت وارثيها امين الله وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد عدد في علمك يا رب العالمين اللهم اهدنا بالتقوى والاستقامة اللهم هدينا بالتقوى والاستقامة آمين. اللهم حبنا بالتقوى والاستقامة وجملنا بالعافية يا رحم الراحمين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقل عذاب النار آمين. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا رحم الراحمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة وزل الله من الشيطان Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihamki amrul uluhiyya wa rububiyyah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bis surati as-siratalladheena an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim